Bine ați venit la știința.info, locul unde știința se discută informal și neserios la fiecare două săptămâni. Eu sunt Cristin. Iar eu sunt Andrei. Aceasta este emisiunea din 2 noiembrie 2007 și o să vorbim despre virus de computer care sunt în stare să treacă un test Turing, prea multă fericire și jucării high-tech. De asemenea, o să discutăm despre găuri negre, tehnologiile viitorului pentru stocarea de date și mai pe larg despre cum se pot măsura neutrinii. Deci rămâneți conectați pentru a privi lumea din jurul vostru cu alți ochi Chiar aici, la științe.info Cam cu întârziere, dar mai bine mai târziu decât niciodată Haide, nu e așa de târziu, trecut de ora 9.30 Am auzit că ai fost în vacanță da, o Nu mai eu mă chinuie aici cu munca și cu cursurile Dar sper Acum ai am... pentru podcast deci Și că... chiar sunt plin de energie Sper să iasă bine Bine atunci, hai să-i dăm drumul Să-i dăm drumul Cristi, știi ce la un test Turing? După câte am auzit eu E un test uh, foarte special care încearcă să diferențieze un calculator de un om. Da. Deci, cum funcționează? Principiul e foarte simplu. Tu comunici cu cineva prin intermediul unei tastaturi și vrei să verifici că cel de la capătul celălalt este fie un om, fie un calculator. Acum ac am clarificat ce e la un test Turing, ai dat vreodată un test Turing? Uh, stai să mă gândesc... <laughs> <laughs> nu cred, m-am considerat întotdeauna un om, deși câteodată am senzația că îți sunt o spun eu că poate nu-ți dai seama, dar l-ai dat. Ideea este atunci când te înscrii, de exemplu, să-ți faci un e-mail pe web, ții minte că ți dau un desen de la ciudat și te pune să scrii numere ca sau cifrele care erau în desenul ăla ciudat. Așa. De fapt, ăla e un exemplu de test-turing pentru că ei nu vor ca roboții să-și înregistreze un e-mail, și pun o imagine puternic deformată pentru capacitatea unui om de a transforma o imagine deformată în ceva real e mult mai puternică decât a unui calculator. Deci să fii fericit că l-am trecut. Să fii fericit că l-ai trecut. Dar Andrei, am auzit că recent niște virus pe computer au reușit să treacă acest uh, test-turing. Da. Ne e foarte simplu. Ia povestește-ne. Deci, în principiu, constă în capacitatea de a recunoaște cifre și litere într-o imagine puternic dezvoltată. Și puternic cineva, deformată, scuze. Și, și cineva a dezvoltat un program software care face virus, un virus pe computer, care poate să recunoască acele da. litere și cifre din background. Din background, care și... sunt pe un site de web și poate să-și facă adrese false de pe internet. Deci poate să-mi bage mie spam pe site-ul pe da. web care este protejat. Dar cum da. au reușit virusul ăia? Ce fel de Singur, program Deci acolo? era clar că nimeni la ora actuală nu știe să facă un soft Așa. care să concureze cu creierul uman în procesarea de imagini. Deci, deci singura soluție a fost să folosească oameni. Oameni? Cum adică? Simplu. De fapt, virusul, când era lansat pe computerul infectat, să lansau un program de striptease în care fata să te dezbrăca dacă tu răspundeai corect să scrii num cifrele și literele care apăreau pe website. Vrei să spui că pe un alt computer deci... apărea... Pe un alt computer. A, deci lua imaginea de pe să spunem site-ul meu, da. unde el vrea să intre virusul. Lua da. imaginea asta, o punea pe un alt computer la altcineva. Da. Respectivul se uita la imagine să și facă ca fața să, să dezbrace, răspundea corect. Răspunea corect, virusul lua răspunsul și îl ducea înapoi la mine pe site. Perfect! <laughs> el ne mai pomenit cine a făcut asta? <laughs> e, nu se știe cine. Fica cea mare este că sistemul de protecție acesta cu recunoașterea faptului că e un om este folosit și pentru protecția site-urilor bancare statele unite. Oh, chestia devine serioasă Nu e vorba de site a apărut, dar există șanse. Oricum creativitatea celor care fac virus e de o sepelă Premi Nobel pe ascuns. La ce și astăzi am venit cu un subiect care interesează pe multă lume, pentru că este vorba de o gaură neagră. De data aceasta a fost descoperită o gaură neagră de origine stelară, de fapt cea mai mare gaură neagră de origine stelară descoperită până acum. Ea este de aproape 16 ori mai mare ca Soarele și se află într-o galaxie spiralată din apropiere, Messier 33. Gaura neagră are și o stea companion, care este și mai mare de aproximativ 70 de ori masa soarelui. Cercetătorii care au anunțat aceste rezultate au fost conduși de profesorul Orsos de la Universitatea San Diego din California. Rezultatele au fost publicate în revista Nature. Găurile negre sunt cunoscute ca fiind cele mai puternice forțe din univers. Ele concentrează așa de puternic câmpul gravitațional încât nimic nu mai poate scăpa din vecinătatea lor, nici măcar lumina. De aceea se și numesc găuri negre. Există însă mai multe tipuri de găuri negre. Cele de origine solară provin de la colapsul final al unor tipuri de stele și au, în mod normal, mase gravitaționale cam de 15 de ori mai mari ca cea a Soarelui. O altă categorie foarte cunoscută de găuri negre este formată de găurile negre supermasive. Acestea se găsesc în centrul galaxiilor și galaxia noastră are una, și au mase de milioane de ori, sau chiar de miliarde de ori, mai mari decât masa Soarelui. Cercetătorii au reușit să determine foarte precis masa noi găuri negre stelare, cu eroare de numai 1,40 mase solare. Aceasta deoarece noua gaură neagră și steaua ei companioană formează un sistem binar. Astfel steaua companioană trece prin fața găurii negre la fiecare 3,4 zile, eclipsând-o și blocând razele X, emisia de gaură neagră. Variația în semnalul de raze X, provenit de la gaura neagră, a fost elementul esențial în determinarea masei noii găuri negre. Acum, pentru ascultătorii noștri care sunt mai puțin în domeniu, tocmai ai zis că din găurile negre nu iese nici lumina și vorbeai de emisia de radiații X. Uh, da, pentru într-adevăr, pentru a lămuri puțin lucrurile, radiația X nu este emisă din interiorul gaurii negre. Ea este emisă de către materia care este absorbită de gaura neagră. Gaura neagră absorbe materia din jurul ei, iar materia din jurul ei intră ca într-un fel de tunel către gaura neagră și este accelerată la viteze atât de mari și în, pe deasupra și ionizată. Atomii se sparcă în electroni și uh, protoni și deci uh, devine ionizată. Și Ionii ăștia circulă cu viteze atât de mari încât emit radiații X foarte puternice. Dar radiațiile astea X nu, intră, nu vin din interiorul găurii negre, vin din afara ei. Perfect. <laughs> Mai verificate. <I> Am verificat. <laughs> ne va distra cu Bine. Se spune că, în teorie, nu există nicio diferență între teorie și practică. În practică, însă, există o diferență. Și cu, cu ce ne mai surprinde cu Andrei? este ceva peste care în momentul în care l-am citit, am zis trebuie să vorbesc despre așa ceva. Sau cum poți să folosești o invenție nu foarte utilă, dar cu un sens foarte bun la prostii absurdi. <laughs> Ia să aud Deci este vorba despre ceea ce a făcut un doctor da. care lucra cu, care consulta pacienții la spital și pe mulți îi consulta la distanță, prin intermediul internetului sau așa mai departe. De fapt, era o soră medicală care primea indicații și el auzea. Vorbea. Și ceea ce îl deranja, că de multe ori, el fiind chirurg, vroia să pipăie, să simtă care e situația și nu putea. Și atunci a inventat un sistem ca să poată să pipăie. De la distanță. De la distanță, care de fapt este o vestă. Da care el se poate umfla pneumatic da? în, într-o mulțime de pixel de puncte. Are 128 de puncte care se pot umfla. Am înțeles. Și de fapt este, are un echivalent de partea cealaltă și când el apasă într-un anumit punct crește presiunea și răspunsul e... el măsoară Răspunsul și este trimis înapoi, să încât el simte aproximativ ceea ce ca și cum ar pipăi pacientul. Și e informația informație asta utilă? E, e foarte bucuros acum că poate să simtă într-adevăr pacientul. Pentru el partea de chirurgie nu discutăm. Dar ce alte aplicații te-ai mai gândit la așa o vestă? Nu vreau să ai tu <laughs> subiect în care întreg acum prin cap că nu sunt prea corecte pentru emisiuni <laughs> pentru interes general. Pe calculator. A bine, bun. Da. <laughs> Aici avem voie să discutăm. Aici avem voie. <laughs> da. De fapt este un produs care deja a fost lansat de pe piață, costă doar 188 de dolari da? Și dacă ai un joc cu împușcături și te-a împușcat cineva, poți să simți unde te-a împușcat și poți să reglezi și intensitatea împușcăturilor Sau un joc de bătaie sau... Uh... Sau un joc de bătaie în care să că... nu iei la modul virtual bătaie, ci poți să iei și la modul fizic <laughs> Te consideri un nou fericit? Da. Da? Uite, niște cercetători ne spun acum că nu e bine să încerci să fii mai fericit decât ești, pentru că s-ar putea să ți deuneze. Aceasta este esența unui studiu multicultural publicat în această lună în revista Journal of Personality in Social Psychology. Studiul a fost efectuat de un profesor de la Universitatea din Virginia. El concluzionează că, în medie, Americanii de origine europeană sunt mai fericiți decât cei de origine asiatică, dar sunt cu mult mai ușor afectați de întâmplări nefericite. În acest fel, ei își revin mai greu din momente dificile ale vieții. Cu cât o persoană trăiește mai multe întâmplări fericite, cu atât este afectată mai mult de întâmplările nefericite. Oamenii parcă se împodmolesc în întâmplările nefericite, în mod special atunci când viața lor este plină de întâmplări fericite. O persoană care zboară cu avionul la prima clasă, de exemplu, este foarte iritată dacă avionul are întârziere, pe când o persoană de la clasa a doua acceptă întârzierea și este mulțumită că a ajuns la destinație. Profesorul care a făcut aceste cercetă cercetări și care se numește Oishi a crescut de fapt în Japonia și este foarte interesat de comparația dintre asiatici și europeni. Bineînțeles, toți sunt în America pentru că studiul a fost efectuat în America. Studiul lui a fost efectuat, de fapt, pe 350 de studenți din America, pe o perioadă de 3 săptămâni. Studenții au înregistrat în fiecare zi întâmplările fericite și nefericite, ca și starea lor generală de satisfacție-disatisfacție. Profesorul Oishi a descoperit că americanii de origine europeană au avut nevoie de două întâmplări fericite, ca de exemplu primirea unui compliment sau unei note maxime, pentru a se recupera după un eveniment negativ. Pe de altă parte, colegii lor de origine asiatică și-au revenit numai după o singură astfel de întâmplare fericită. Aceasta se potrivește cu părerea mai generală a indienilor sau asiaticilor despre europeni, cum că aceștia din urmă, adică europenii, nu pot fi fericiți decât dacă toate lucrurile în viața lor merg foarte bine. Concluzia cercetării este că cei care sunt obișnuiți cu viața ușoară, fără necazuri, sunt mult mai afectați de întâmplările nefericite decât cei care au învățat să se obișnuiască și cu necazurile. Și pentru că întâmplările nefericite au un impact mare tocmai când trăim multe întâmplări fericite, oamenii nu reușesc să fie extrem de fericiți. Ei ating un punct în care fericirea lor poate fi ușor zdruncinată de cele mai mici întâmplări nefericite. De aceea, spune profesorul Oishi, fericirea extremă pe care unii o simt când se căsătoresc și cumpără o casă este întreruptă brusc de prima dată la bancă. În general, spune el, este bine să fim fericiți, dar, dacă nu învățăm să acceptăm întâmplările negative, nu vom atinge niciodată un nivel normal de satisfacție. Sfatul profesorului și deci, nu încercați să fiți mai fericiți decât sunteți. Da, deci, dacă ia acum să-mi dau cu părerea, știți că îmi place să-mi dau cu părerea, eu văd cumva... Deci sunt de acord cu ceea ce spune. În general, definiția mea personală era că fericirea nu e atât de mult legată de starea ta materială sau ceea ce se întâmplă, ci mai mult de gradientul schimbării, într-un fel. Deci fericirea nu ți este dată de cât bani ai, ci de câți bani ai în plus față de câți aveai anul trecut. Și tocmai da, la, nivelul, la nivelul europenilor sau celor care deja au o anumită stare socială, îmbunătățirile nu mai vin și situația se plafonează. Pentru că dacă ți intră 500 de euro în cont, nu mai face mare diferență. E da, pe când dacă nu-i aveai deloc, ești foarte mult <laughs> E foarte tematic un citat din Ernest Rutherford, printre cei care s-au ocupat cu particule elementare și cu teoria nucleară, care a zis lucru următor. În știință, există doar fizică sau colecționat de timbre. <răd> pentru subiectul mai lung am venit astăzi cu o poveste despre neutrini mai precis spus niște măsurători care au fost efectuate recent în Italia unde pentru prima oară cu detectorii din Italia nu pentru prima oară lume pentru că lucrul s-a mai întâmplat a fost fotografiată interacția dintre un neutrin și materia obișnuită De fapt, ca să fiu mai clar partea creativă consta în faptul că era un neutrin creat de om și nu unul creat de soare. Bun. Dar să începem povestea cu reamintit ce sunt neutrinii pentru că trebuie să facem diferența dintre neutrini și neutroni. Neutronii sunt particule elementare din nucleu care nu au sarcină electrică iar neutrinii sunt cu totul altfel de particule, sunt de fapt rude ale electronilor care nu au sarcină electrică care sunt foarte greu de detectat și care au fost observați, sau mă rog, intuiți pentru prima oară, prin anii 30. Prin anii 30, când s-au urmărit reacțiile de dezintegrare nucleară de un neutron, se dezintegra într-un proton și electron, în așa fel încât să se conserve sarcina electrică, în aceste reacții, cercetătorii de atunci au observat că energia nu era conservată. Suma energiei, pur și simplu, era întotdeauna mai mică decât energia care se băga. La început. Energia pe care avea neutronul de la început și lumea se întreba ce se întâmplă. Iar unii au propus chiar că energia, că energia nu se conservă în totalitate. Iar în această plasă a căzut chiar celebrul Bohr, care a propus că energia nu se conservă. De fapt, după aceea, Pauli, fizicianul, celebru fizician Pauli, a venit cu propunerea că în urma interacției se elimine o altă particulă pe care el a numit-o neutrin și care este foarte mică și se detectează foarte greu. Ca să comentez, detecția de fapt are loc pe invers, în care bietul neutrin trebuie să întâlnească cu un proton și un electron ca să poată să creeze un neutron. Și e greu de să se întâmple toate aceste lucruri. Exact, exact. Iar acest proces a fost măsurat pentru prima oară în anii '60, când într adevăr pentru prima oară s-a măsurat cum un neutrin a interacționa cu un proton și un electron ca să formeze un neutron și, de fapt, au fost mai multe tipuri de experimente combinate, dar ideea rămâne aceeași, cea pe care ai spus-o tu. Și pentru acest experiment, de fapt, s-a dat și premiul Nobel. Primul premiu Nobel care s-a dat pentru neutrini, pentru că în total s-au dat trei premii Nobel. Al doilea premiu Nobel s-a dat, de fapt, pentru descoperirea faptului că există trei tipuri de neutrini. Neutrini electronici, neutrini mionici, și neutrini tau, fiecare având de fapt mase diferite. Iar um, cel de-al treilea premi, premiu Nobel s-a acordat pentru faptul că s-a descoperit că acești neutrini au și mase de repaus nenune. Multă vreme, multă vreme efectiv, până prin anii de, cred eu, 70, așa, 80, s-a crezut că neutrinii nu au o masă de repaus. În teoria standard, în modelul standard al particulelor, așa cum este construit, neutrinii de fapt nu au o masă. Dar ni se pot introduce o masă. Iar uh, prin anii 60-70 au început să fie făcute niște experimente foarte interesante cu neutrinii electronici care proveneau de la Soare. Pentru că ce se întâmplă în Soare? În Soare are loc reacția de fuziune unde doi atomi de uh, hidrogen fuzionează pentru a forma un atom de heliu. Iar în cursul reacției se elimină neutrini electronici. Cum se știe precis câți atomi de heliu sunt, câți atomi de hidrogen, se poate calcula foarte ușor câți neutrini electronici se elimină. Și atunci se poate calcula câți ajung pe Pământ. Iar prin anii 60-70 s-a măsurat cantitatea de neutrini electronici proveniți de la Soare și s-a uh, văzut că de fapt este o treime din ceea ce preziseseră teoreticienii. Și problema, desigur, a fost foarte mare. Și a fost rezolvată după cea mai târziu uh, și s-a demonstrat că acesta este rezultatul faptului că neutrinii au masă nenulă și pentru aceasta s-a dat premiul Nobel prin anul 95, dacă nu mă înșel. Iar uh, cum au acești neutrini uh, masă nenulă și ceea ce se întâmplă, de fapt, e o poveste foarte interesantă și are de a face cu experimentul care tocmai a fost efectuat acum o lună în Italia. Andrei, dar uh, o să încerc să te las pe tine să ne explici. Ce se întâmplă? De ce numai o treime din neutrinii electronici care provin de la Soare sunt detectați pe Pământ? Um, în principiu aș lua un pic despre teorie. În modelul clasic care era modelul standard în, în particulele elementare pe vremuri neutrinii se puteau învârti numai într-o singură dată. Nu puteau să aibă un moment cinetic decât într-o singură direcție. Și datorită acestui lucru de fapt, existau diverse categorii clase de particule elementare, electron, proton, neutrinul electronic, charm, bottom, cu, uh, un, cu, cu un anumit tip de coarci, cu, un, cu mionul și cu, cu neutrinul mionic. Și datorită faptului că neutrinii nu aveau masă, interacțiunea nu era permisă decât pe orizontală, în cadrul aceleiași familii. Deci da. neutrin, deci practic înseamnă cu neutrini electronic, n-avea voie să interacționeze decât cu electronul și protonul. Nu putea și să treacă în celelalte familii. Și practic rămânea tot timpul neutrini electronic. În momentul în care au masă, da. principal, este permis Interacția. să interacționeze, să zicem, cu alte tipuri de particule elementare și să producă un alt tip de neutrini. Și cu alte cuvinte... Neutrinul electronic, prin aceste interacții, poate să fie după aceea detectat. Ca un neutrin muonic sau un neutrin taonic. Dacă ce se... masa există. Dacă masa există. Și dacă masa neutrinului există. Da. Exact. Și uh, explicația este atunci că neutrinii solari, care sunt de timp electronic, da. în drumul lor de la soare spre pământ, tocmai datorită acestui efect, pot ca să schimbe tipul. Da. Și cum există o probabilitate, dacă schimbă de multe ori tipul, există o probabilitate, să spunem, de egală, ca să fie unul dintre cele trei tipuri, ei ajung pe pământ sub formă de neutrini electronici, numai o treime, sau cu alte da. cuvinte, vor fi detectați pe pământ numai o aici treime ce... din neutrini electronici decât noi. De ce trebuie de asemenea noi. de precizat este că oricum interacțiunea în cadrul unei familii este mult mai puternică decât interacțiunea între familii. Ceea ce înseamnă că noi, de fapt, nu detectăm decât prin modul cel mai simplu posibil, și anume punând o mulțime de electroni și protoni și neutroni la bătaie, ceea ce înseamnă că noi, în principiu, detectăm în majoritate neutrinii de tip electronic. De tip electronic, pentru că asta e materia primă care o avem la dispoziție. Pentru că suntem formați în principal din materie din prima familie. Da. Nu n avem nu. de a face cu... celelalte familii, au energie foarte mari. Implică energii care se găsesc numai în centru stelelor foarte mari. Și, și deci, Andrei, cum am povestit, uh, experimentele au fost, au fost efectuate pentru neutrinii electronici care proveneau de la soare. Însă, recent, uh, niște, uh, un grup din Italia încearcă să deconstruiască un detector foarte mare care să măsoare același efect. Conversia neutrinilor dintr-un anume tip, dacă nu mă înșel uh, mionic, într-un alt tip. Dar de data aceasta cu neutrini care provin de la acceleratorul de particule de la CERN, din Elveția. Da. Care Motiv, argumentul? Motivul este plin de bun simț. Ceea ce vrei să faci într un experiment științific da? este să pui ceva care știi înăuntru și să vezi ce a ieșit. Problema e cu neutrinii de la soare este că nu știi câți neutrini a produs soarele. Nu știi precis. Radiatorul de la CERN, reactorul de la Sern știe exact ce produce. Da, exact. Și pentru că experimentul se face cu neutrini de tip mu și Tau, este tocmai că background-ul de la soare este mai mic și rezoluția lor este mai mare. Exact. Și este frumos de spus că cei din Italia au reușit să construiască un, un sistem de altfel foarte frumos și uh, pentru prima oară au reușit ca să măsoare acum cu acel sistem, după cum am spus, interacția unui neutrin cu una dintre, dintre detectori. Dar e frumos de spus cum sunt construiți acești detectori. Pentru că ideea principală e că ai nevoie de materie condensată ca să-i dai posibilitatea neutrinului să interacționeze cu materia respectivă. Și în cazul de față avem de-a face cu plumb. Dar pe de altă parte nu poți să pui niște cărămizi foarte mari de plumb pentru că neutrinul interacționează, produce alte particule, dar particulele respective nu au un timp de viață foarte lung, deci ele dispar foarte repede. Și dacă cubul de plumb, să spunem, este de 10 cm cubi, atunci practic nu mai detectezi nimic în afara uh, plumbului. Și atunci uh, cercetătorii din Italia au construit un uh, sistem de detectori sub formă de sandwich, un strat de plumb după aceea un strat de uh, placă fotografică, material fotografic. După aceea din nou un strat de plumb, după aceea din nou un strat de material fotografic. În așa fel încât dacă neutrinul interacționează cu atomii din plumb și uh, produce alte particule, particule respective poate să iasă din plumb, să intre pe plăcile fotografice și să fie detectate acolo, de plăcile fotografice. Și există cam uh, 60.000 de astfel de detectori instalați deja, și într-un an de zile încearcă să instaleze cam 150.000 de detectori. Deci, experimentul e interesant, dar până la urmă, care ar fi țelul lor pe termen lung? Bine, în primul rând să verifice pe Pământ faptul că neutrinii au masă, exact cum ai spus tu, deși măsurarea masei exactă a neutrinilor este importantă pentru cosmologie. După cum bine știi, materia obișnuită care formează Universul este practic numai am presia o zecime din toată materia dacă luăm în calcul și energia întunecată pe de o parte este materia întunecată pe care o detectăm și pe de altă parte energia întunecată iar compoziția acestei materii întunecate care este condensată în jurul galaxiilor este necunoscută și există anumiți fizicieni care spun că neutrinul este un candidat ideal este un candidat ideal pentru că are totuși o masă finită care chiar dacă foarte mică e finită și există foarte mulți dintre ei, există foarte mulți, ei nu interacționează cu noi, dar sunt o grămadă. Și dacă ar fi foarte mulți, atunci ar putea să uh, formeze materia întunecată a Universului. Pe de altă parte, există alții care spun că, uh, chiar în cazul ăsta, după calculele lor, neutrinii nu pot să formeze mai mult de 10% din materia întunecată pe care nu o cunoaștem. Iar există alții care vin cu altfel de argumente, care spun că neutrinii circulă cu viteza luminii, sau cu viteza apropiată de viteza luminii, pentru că acum au masă nenulă, dar um, datorită acestui fapt că circulă foarte repede, pot să scape uh, câmpurilor gravitaționale care sunt formate de masă întunecată în jurul, uh, în jurul galaxiilor. Deci, cu alte cuvinte, ar forma mai, mult sau mai puțin o materie întunecată care ar fi destul de uniform distribuită, ceea ce nu se observă în practică. În practică se observă cu materia întunecată în jurul galaxiilor. Ți-a plăcut? M-a plăcut. Bine, atunci. <laughs> Andrei am ajuns la sfârșitul emisiune de astăzi S-a făcut ora 10:30, jumate E timpul ca să mergem la Culcare <laughs> Noapte bună Noapte bună